Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Ešrafil Anbijai wal Mursalin, Nabina Muhammedin, ala Alihi, wassahbihi, vomen tebiahum bi ihsanin, ila jeum iddini, thumma emma ba'du. Doista svaka zahvala pripada uzvišom Allahu Subhanahu wa ta'ala. Salavat, miri, selam na Allahog poslanika, Allahog milenika Muhammeda, alihi, salatu wassalam, njega učastnu u porodcu, njega uzor te asabe i sve koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna, braću, poštovane sestre, uvaženi gledatelji, Ovo je treća noć u kojoj se družimo sa predmetom Hadis u projektu zimske škole islama. Juče smo govorili o hadise hadisma i komentarisali smo hadise koji govori o mjestu roditelja u islamu. Prvi dio smo govorili o nagradi i bitnosti činjenja i dobročinjstva roditeljima, a u drugom dio smo govorili o opasnosti, nepokornosti roditeljima. Prije toga govorili smo... U jednom od dersova govorili smo o samom imamu Buhari, a nakon toga smo govorili i o njegovom sahihom. Večeras, ako Bog da nastavljamo, za oni koji imaju knjigu ovog formata, na 300. 34. stranici, hadis gdje kaže imam Buharija u podnaslov dobročinstvo prema roditelju mušriku. Mi smo juče citirali taj hadis u kojem stoji da Esma Esmar radijallahu taj lanaha kazala da je došla njena majka Njih, pa je pitala Boži poslanika li se letu selam kako da se prema njoj opodi, pa pe Allahu poslanika li se letu selam kaza čuvaj rodbinske veze sa svojom majkom. Juče smo govorili znači o dobročinstvu prema roditeljima i ovaj hadis ima, ajde kažimo, dva značenja. Ima značenje da Esma radijallahu ta'ala na pitala je kako da se odnosi prema svojoj majci, a isto tako znači ovaj se hadis citira i o otomeče nam e, nakon dobiti govora, da Imam Buharija citira u poglavlju, da udata žena treba da pazi na svoju majku, što znači da Insan, ne samo da u mladosti treba da pazi na svoje roditelje, već kad se u samo ostali, kada se oženi i kada se djevojka uda, trebaju nastaviti sa činjenjem dobročinjstva svojim roditeljima. Pa smo jučer citirali znači, ovaj hadis i kazali smo da je od savršenstva i ljepote vjeri Islama da kada naređuje dobročinjstvo roditeljima, ne uvjetuje to Istom religijom, znači svakako ako je roditelj vjernik da insan treba da mu čini dobročinjstvo i zbog vjeri ali zbog toga što mu je roditelj, ali isto tako ako se desi da roditelj nije musliman, ostaje ta obaveza dobročinjstva zato što ti roditelji imaju dunjalučku obavezu, odnosno mi imamo prema njima dunjalučku obavezu. Nakon toga imam Buharija Stavio je poglavlje, odnosno podpoglavlje pažnja udate žene prema svojoj majci. Pogledajte, isti hadiš će imam Buharija citirati, ali na jednom ga je mjestu citirao pažnja prema roteljima, a s drugej strani sada ga citira u jednom novom poglavlju, to je da udata žena i dalje pazi na svoje rotelje, pa je citirao isti Isti onaj hadis da je esma radi Allah ka kazala, došla mi je majka mrzovoljna prema Islamu, pa je pitala Allahoposlanika, mogu li prema nju biti pažljiva? Možeš, budi pažljiva prema svojoj majici, odgovorio je Allahoposlanik, alihi salatu wasalam. Pa znači, ovdje imam Buharija, mi smo rekli kada smo govorili u onom prvom dersu o samo imamu Buhari i smo govorili o njegovom o njegovoj pronicljivosti, kazali smo da se njegova pronicljivost ogledala u naslovima i pod naslovima. Pa pogledajte u jednom, pod naslov imam Buharija citirao isti hadis želijeći dokazivati da insan ima obavezu prema svojim roditeljima makar oni bili i nevjednici. Sada dokazuje nešto drugo imam Buharija jer Esma radijal lau talana je bila udata žena Pa kada je došla njena majka, pita ona poslanika ali i selam, mogu li ostati sa svojom majkom u lijepim odnosima, pa kaže Allahu poslanik ali i selatu u selam, možeš budi pažljav prema svojoj majci, pa je znači, Ivan Buhari ovim hadisom želio da dokaže činjencu da djevojka i kada se uda i omladinac kada se oženi i kada iziđe možda iz kuće svojih roditelja više ne zivi sa njima i dalje ostaje obaveza činjenja dobročinstva prema roditeljima a pridodajmo na sve to da ostaje obaveza dobročinstva čak i u slučaju kada su roditelji nemuslimani. Nakon toga, 5000... 980. hadis, onaj poznati hadis događa je kada je Ebu Sufjan bio u Šamu, još dok nije bio musliman, pa ga je vladar u to vrijeme Šama pozvao jer mu je došlo pismo od Božijeg poslanika, Lih Seletu Aseramu koji ga poziva u Islam, pa je poslao kral da pita ima li neko trenutno da se nalazi u šamu koji je nemusliman da ga ja pitam ovom čovjeku koji poslao meni pismo. Pa je ovdje znači, imam Buharija, ovaj hadis je imam Buharija na drugim mjestima citirao potpuno, ali ovdje ga je citirao samo zbog jednog dijela pa kaže se da je... Herakle upitao Ebu Sufjana, šta vam on, poslanik alih se letu vaselam, naređuje? Naređuje nam kaže da klanjamo, namaz obavljamo, da milostinju dajemo, da pošteni budemo čedni i moralni i da rodbinske veze održajmo. Ebu Sufjan koji u to vrijeme bio nemusliman, iako Ebu Sufjan je tada bio u jednoj, hajde da kažemo, teškoj situaciji kada ga je Herakle uzeo ispitivati obožijem poslaniku njegove Hajde da kažemo prijatelje stavio je iza njega pa im je kazao ja ću njega pitati i gledati u njega. Ako eventualno on nešto ne kaže ispravno vi sugerišite pa je Ebu Sufjan tada i kao nemusliman kaže stidio sam se da nešto slažim na Allahu poslanika li selatu selam iako je bio nemusliman pa vidimo ovdje kada ga je pitao Herakle čemu vas poziva taj čovjek koji za sebe tvrdi da je mus, da je poslanik kaži poziva nas na namazu poziva nas da udjeljujemo sadaku da budemo čedni pošteni moralni i poziva nas da čuvamo i pazimo na rodbinske veze, pa znači od samog početka mi eh, je Boži poslanika, ali se letu vselam, primijetit kroz cijelu njegovu poslanicu da je Allah poslanika, se letu vselam, pitanju rodbinskih veza mnogo pažnje posrećivao. <clears throat> Nakon toga <clears throat> ima Buharija, došao je sa novom cjelinom pa kaže pažnja prema bratu mušliku. Pažnja prema bratu Mušiku. Malo prije smo imali dokaz koji nam potvrđuje da je esma radi Allaho na pitala Božih poslanika ali se salatu osalam može li paziti na svoju majku koja je nevjernica. Sada imamo drugi primjer. Hadis je malo poduži, ali u svakom slučaju poenta je e, ta da je... E, Allah poslanik ali salat i salam posla Omeru radijallahu ta'ala nu jedan ogrtač koji muškarci ne mogu da nosi od svile pa je Omer radijallahu ta'ala taj svoj ogrtač na kraju hadisa stoji poslao svome bratu koji još nije bio primio islam koji je živio u Mekki I pojenta sva hadisa, iako je hadis malo duži, ali ono nama bitno, znači kraj hadisa kaže se da je Allaho poslanič rekao nisam ti ga dao ga da ga ti oblačiš, odgovorio je Allaho poslanič, nego da ga, preda, da ga prodaš ili da ga ti nekom je pokloniš. Potom ga je Omer poslao svome bratu u Meki prije nego što je on primio islam. Znači vidimo da ovdje Omar radijallahu taljanu i dalje je pazio na svoga brata u Mekki u kontekstu da je imao znači, kontakt sa njim, da je čuvao rodbinsku vezu, da mu je slavo poklone iako je on bio u Mekki i još nije bio primio Islam. Pa znači Islam poziva tome da čovjek bez obzira što neko od njegovih roditelja, njegovih znači, rođaka možda i ne primi Islam, I dalje ostaje obaveza rodbinskih veza, da se pazi rodbinska veza, da se čini dobročinstvo i tako dalje. Nakon toga, svakako ovdje treba ukazati na jednu stvar koju spomnju islamski učenjaci. Vidimo da ovaj znači, ogrtač Allaho poslanika, ali se leto je selam posloga ga i Omeru, pa je se Omeru jednu ruku i začudio. Zašto su mi poslao Allaho poslaniče kada ga ja ne mogu nositi? Pa mu kaže Allaho poslanik ili ga prodaj ili ga ti daj nekomi. Pa je Omar radijallahu taljanu poslao ga svome bratu, ali ne da bi ga on mogao nositi. Ono što nije dozvajeno muslimanima, isto tako nije dozvajeno ni nemuslimanima, ali ga je poklonio njemu da ga on pokloni nekoj od svojih supruga ili da ga nekom nekome drugome dadni. Znači nije Omar radijallahu taljanu poslao njemu da bi ga on nosio, jer ono što ne može musliman da nosi, isto tako je zabranjeno i nemuslimanima. Nakon toga, novo potpoglavlje, Značaj održavanja rodbinskih viza. <clears throat> Ovdje nam je citirao imam Buharija je samo jedan dio hadisa, nakon toga nam je citirao potpun hadis. Odebu je Juba El Ansari radijallahu te se prenosi da je čuo da je jedan čovjek rekao Allahu poslaniće, Allahu poslaniće, navedi mi dijelo koje će me uvesti u džennet. Pa je svijet povikao štamuje štamuje je, šta mu je. Tada je vjerovijesnik sallallahu alaihi ve sellem odgovorio obožavaj samo Allaha i nemoj mu nikoga ravni smatrati. Klanjaj namaz, daj zjekajat i održavaj rodbinsku vezu. Nakon toga rekao je pusti moju devu. Znači čovjek je jedne prilike u nekim drugim hadisma je spominuto Božji poslanik je bio na putu. Jahao je devu pa ga je čovjek zaustavio. Uzeo je povodac njegove deve i kazao mu je Allahov poslaniče Ukaži mi na dijelo koji kada budem činio uveš ćemo u dženet. Pogledajte opet, dosta puta smo navodili kroz ova naša druženja kako su asabi bili jednostavni bez ikakve filozofije, pitanje, odgovor i Rad po onome što su čuli od Božijeg poslanika, ali se wasalam, pa je čovjek zaustavio Božijeg poslanika na jednom od putovanja i kaže Allahu poslaniće, daj ukaži mi na dijela koja ako budem činio ja ću završiti u dženetu. Pa mu kaže Allahu poslanika ali se wasalam, tu veliku frazu koja se neprestano ponavlja i mi smo jučer malo o tome i govorili da nažalo živimo u vremenu kada velik broj ljudi, čak oni ljudi koji se deklarišu kao muslimani, veoma veliki. Malo znanja imaju u pogledu znači veliki grijeha, pogotovo kada je u pitanju činjenje širka. Mi smo dosta puta govorili o tome da bi nečije vjerovanje u Allahu subhanahu wa ta'ala bilo ispravno, mora da se ispune četiri stvari, četiri uvjeta. Mi ćemo Allah, u prijedmetu akide, kada budemo imali treći predmet govoriti o tome detaljno. Da bi neko vjerovao u Allahu subhanahu wa ta'ala ispravno, prvo mora da vjeruje da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala postoji. Jer imamo danas... Imamo danas jednu skupinu ljudi koji uopšte smatraju i vjeruju, baroni tako tvrde, da ne postoji uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala. Pa čovjek vjernik, prva stvar da bi njegov vjerovanje bilo ispravno, mora vjerovati da uzvišeni Allah postoji. Nakon toga vjeruje da je uzvišeni Allah gospodar zemlje i nebesa. Da je on stvorio, da se ništa u kosmosu ne može stvori, desiti bez njegove dozvoli. On ljude oživljava i on ljude usmrćuje. Kada pogledamo u stanje kurejšija i stanje ljudi, kada je Allah poslanik alaih salatu wasalam poslan, Kur'an nam čak o tome govori, kada ih upitaš koje stvorio zemlju i nebesa, oni će reći Allah. Pa znači nisu poslanici slati da ljude pozovu u to da vjeruju da je Allah dželšanog gospodar zemlje i nebesa, To je, hajde kažemo, nešto prirodno kod insana kroz historiju čovečanstva. Već su poslanici slati da ljude poduće nečemu drugom. Pa smo rekli, prva stvar da bi vjerovanje naše u Allaha bilo ispravno, da vjerujemo da Allah postoji, da je on gospodar zemlje i nebesa, da se ne može ništa u kosmosu, niti znači na zemlji desiti, osim njegovom dozvolom, nakon toga, Da, ne smiju se nikakvi ibadeti činiti osim uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Činjenje bilo kojeg drugog ibadeta nekom je mimo Allahu može biti, znači širki, može insana izvesti iz Islama. Pa imamo ljude koji dovu upućuju nekom je mimo Allahu subhanu wa ta'ala. Ljudi tavafi oko kaburova, a ne oko kiabi i tako dalje. Tako da insan treba da zna Ne zaslužuje niko da mu se čini ibade, to si mu Allah subhanahu wa ta'ala. I treća, četvrta stvar, da Allah subhanahu wa ta'ala ima svoja imena i svojstva potpuna i savršena u kojima mu niko ne liči od njegovih stvorenja. Ču zvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ima potpuna, savršena, lijepa imena i svojstva koja su apsolutno potpuna i niko od njegovih stvorenja mu ne liči. Ovi četiri stvari, ako se ispune kod insana, inša Allah, izla njegov vjerovanje je potpuno. Pa kaže Allah, u poslaniku ovdje na početku, obožavaj samo Allaha i nemoj mu nikoga ravnim smatrati. Nemoj smatrati nikoga ravnim uzvišenom Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Klanjaj, obavljaj namaz, daj zekijat, i održavaj rodbinsku vezu. Svakako smo na namazu govorili mnogo, o zekijatu smo govorili mnogo. Vidimo da znači da jedna od jedno od stvari koja Allahu postani Kalih se lettu selam u ovom vjerodostojnom hadisu spomenu da vodi insana u džennet jeste robovanja Allahu, nepripisivanje pripisivanje sudruga, obavljanje namaza, davanje zekjata i čuvanje rodbinskih veza. Pa je čuvanje rodbinskih veza u islamu na jednom visokom nivou. Nažalost, živimo u vremenu, vremenu kada su se ljudi, generalno gledajući, odaljili jedni od drugih. I rodbina je se odaljila jedna od drugih. Rijetko je, zaista rijetko nači čovjeka koji može za sebe ustvrditi da kaže ja pazim na rodbinu, redovno odbilazim, redovno zovem, redovno pitam, redovno pomažim i tako dalje. Jednostavno, toliko su se ljudi e, zaokupirali Kako Dunjalkom, tako nekim drugim sporednim obavezama. Čovjek nema vremena da obiđe rodbinu, ali ima vremena svaki dan da pogleda TV, da prati utakmice, da prati serije, da gleda filmove. Svake godine može otići možda i na more, i ovdje, i onda, ali nema vremena da obiđe svoju rodbinu, pa su se ljudi odaljili od njih od drugih. A vidjet ćemo noćas, znači, dosta argumenata koji kazuju da Islam mnogo pažnje posvećuje rodbinskim vezama. Pa smo vidjeli ovaj hadiz, znači, prvenstveno imam, Boharje ga je citirao ovdje, Zbog ovog zadnjeg dijela hadisa da poslanik alaih selam kaže robuj Allahu, nemoj činiti se širka Allahu, obavljaj namaz, daj zekja, daj sadaku i pazi i čuvaj rodbinske veze. Nakon toga novo podpoglavlje, znači nakon što smo vidjeli da je u islamu čuvanje i pažnja rodbinskih veza, razlog ulaska u dženete, sada da vidimo drugu stranu medaljona, a to je kakav grijeh Kakvim grijehom se prijeti onima koji ne čuvaju rodbinske veze? Kaže Imam Buharijav novo pod poglavlje, grijeh onoga ko kida rodbinske veze. Hadis 5.984. Kazivao Moje Đubeir ibn Mutrem da je čuo Allahu poslanika a.s. da je kazao u džennet neće on uči onaj ko kida rodbinske veze. La jedhuru l dženneta qati'a. U džennet neće ući onaj ko kida rodbinske veze. Allahu akbar. Onaj ko ne pazi na rodbinske veze. Onaj ko ne obilazi rodbinu. Onaj ko ne pita o svojoj rodbini. Ko se ne brine o Kaže Allahu poslanik. Ovaj hadis se može uzeti kao jedno veliko pravilo umeđu ljudskim odnosima u islamu. U džennet neće ući onaj ko kida rodbinske veze. Pa je znači ovo je jedna velika prijetnja, definitivno ispravno razumijevanje ovog hadisa, on svakako svojom vaštinom prijeti, on svakako znači, upozorava na to da čovjek ne bi trebao da bude od onih koji ne čuvaju znači, rodbinske veze, trebao bi da bude od onih koji pazi na rodbinsku vezu. Ali kako ispravno shvatiti da li čovjek koji ne čuva rodbinsku vezu neće nikada uđe u dženet po ovom hadisu, Imam dosta puta hadisi koji imaju svoju venštinu, ali islamski učenjaci uzimajući te hadise u kontekstu drugih hadisa, onda ih protumače kao što je došlo u hadisu da Allahu poslaniki kaže la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nik'o od vas neće vjerovati dok ne bude bratu muslimanu voli ono što voli i sebi. Da li insan zaista je nevjernik ako ne voli ljudima ono što voli i sebi? pa kažu islamski učenjaci, ispravno satanje ovog hadisa neće biti potpunog imana. I ovdje ovaj hadis neće ući u džennet onaj kokida rodbinske veze. Kako se sata taj hadis? Čovjek klanja, čovjek posti i daje sadaku, ali eto, ne obilazi rodbinu. Da li će on vječno biti u džehennemu? Pa kažu islamski učenjaci, znači da ovaj hadis prva stvar znači prijetnja. Prijeti se ljudima da treba da paze na rodbinsku vezu. A isto tako, čovjek vjernik, ako napravi taj grih, a ima s druge strane drugih dobrih dijela, čovjek može biti kažnjen u datom momentu džehennemom ili e, kaznom vatri, u datom momentu, određen period, a nakon toga da završi, nakon toga da završi u džennetu. Tako da, e, kada bi bukvalno shvatili ovaj hadis, insan koji ne pazi rodbinsku vezu, on će u džehennem. Jer poslani kaže, لَا يَدْهُلُ الْجَنَّةَ قَاتِعُ Nije će ući u džennet, neće ući dok ne okusi patnju, dok ne položi račune za grijehe koje je činio prema rodbini i tako dalje. Ali ako je čovjek vjernik, on će definitivno završiti u džennetu, ali svakako ovaj hadis, ovaj hadis je velika, velika prijetnja onima koji kidaju rodbinske veze i ne pazi na rodbinske veze. Nakon toga imam Buharija Kaže novu pod održavanje rodbinskih veza uvećava imetak. Allahu ekber. Čuvanje rodbinskih veza povećava čovjeku imetak. Mi svi u većini slučajeva mislim ako čovjek odvoji vremena da posjeti rodbinu, te treba natočiti goriva, te treba kupiti neke poklone, te treba otići, dvojiti vremena, kao to će umanjiti njegovu nafaku. A pogledajte kako nas vjera podstiči da čovjek pazijeći na rodbinsku vezu povećava mu se život i povećava mu se i mjetak i povećava mu se, znači, eh, ajde da kažemo njegovo materialno stanje. Pa poslušajmo dva hadisa. Sada ne bi da vas umaramo time, imam Buharija. Nerijetko zna citirati dva identična hadisa, ali sa različitim lancem prenosljaca ili zbog neke druge koristi. U ovom slučaju Imam Buhari je citirao dva identična, hadisa, dva identična hadisa, jedna za drugim, pa ćemo citirati samo jedan od redne. Se ibn Malika radi Allah, Allah poslanik ali i selam rekao, ko hoće da mu se poveća i netak i nafaka i produži život neka održava rodinske veze. Allahu akbar. Danas velika većina ljudi žudi za ove dvije stvari, ako ne svi. Svi žudi da im se poveća na faka i svi žudi da što duže žive. Evo nam rješenja. Hoćemo da nam se poveća na faka, hoćemo da nam se produži život, da što više živimo, da što više uživamo, da što duže budemo na Dunjaluku. Jedan od načina, jedan od metoda jeste da čovjek pazi na rodbinske veze. Dobro. Vjerovatno će neko i upitati kako to zar zar nije čovjekov život zapisan, za čovjekova nafaka nije zapisana? Kako sad može e, čuvanje rodbinskih veza, kako čuvanje rodbinskih veza može, može biti razlogom povečanja nafake i produžavanja života. Prva stvar generalno ovaj hadis treba ga uzjeti ovaku povanjštini. Ko čuva rodbinsku vezu, uzvišeni Allah svt. na znači putem suposlanika, Boži poslanike obećao da ona ko bude pazio na rodbinske veze, da će mu se povećati na faka i da će mu se produžiti život. Tako treba i doživjeti ovaj hadis i truditi se da obilazimo rodbinu u želji da postignemo ove, ove rezultate. Kažu islamski čenjaci, ovaj hadis se može shvatiti na jedan od dva načina. Ili će značiti Kada je Allah poslanik rekao ko hoće da mu se poveća i metak, ili produži život neka održava rodbinsku vezu da će mu Allah s.a. podarti bereket i blagoslov. Vi nekad vidite čovjek ima sto maraka hiljadu ili manje ili više ali jednostavno sad pa sad te pare odoši. Ili Sednica dana, danas je petak, sljedeći petak ovako dođi. Pa znači, kažu islamski učinjaci, ovaj hadis se odnosi da će uzvišeni Allah podariti svome robu bereket, blagoslov u njegovom imetku i u njegovom životu. Pa će mu dan jednostavno biti produktivni Ima će dosta blagoslova u vremenu da će u jednom danu moći uraditi mnogo toga. I kada pogledate u bereketni vlagoslov prijašnjih naroda i prijašnjih učenjaka, Ibnu Tajmije je jedno od svojih poznatih knjiga napisao i period od, od Ikindije do Akšama. Knjiga koja danas se prevodi i ljudi je studiraju i uče i komentarišu mjesecima i danima, Ibnu Tajmije je napisao od Ikindije do Akšama. Tako da znači jednostavno taj bereket i blagoslov je veoma bitna stvar. Bereket i blagoslov je veoma bitna stvar. Pa znači jedan dio učenjaka tumačići ovaj hadis, znači uzvišen Allah onome ko obilazi rodbinu povećati život i povećati na fakum misli se kaže na način da će mu Allah dati bereket. Pa ima novca ali jednostavno taj novac traje nikako da ga potroši. Nekada insan zaista... Neku novčancu 100 maraka, 50, 200 ili manje ili više, danas i počne trošiti, sutra nema u novčaniku ništa. Kada mu kazao gdje si potrošio, ne može to nikako da skontak gdje je potrošio. A nekada jednostavno u tom imijetku osjeti blagoslov i beričet. Pa znači, jedno od tumačenja ovog hadisa jeste da se time misli blagoslov u životu i blagoslov u na nafaciji. Što je velika stvar. Danas sam slušao jednog šeha, odnosno čitao, gdje kaže jedna zapostavljena stvar od strane velikog broja muslimana jeste da čovjek zaboravi, da traži i moli Allah da mu podari bereket i blagoslov. U svemu, veoma je bitno da čovjek u svojim dovama gospodaru traži ili gospodar, gospodar podari mi blagoslov, beričet u zdravlju, u imanu, u porodci, u imetku, u poslu i tako dalje. Pa je veoma bitno da čovjek on je blagodati koji ima, da mu Allah u tim blagodatima podari blagoslov, beričet i blagostanje. Drugi način tumačenja ovog hadisa jeste da se tu misli, znači definitivno mi muslimani vjerujemo da uzviše i Allah s.a. zapisao je u knjizi koja se zove Levhi Mahfuv, zapisao je naše sudbine. Prvo što je Uzvištenjala stvorio jeste pero i kazamo je piši. Pa je reklo šta da pišem im gospodaru? Piši, kaže sve što će se desiti do sudnjega dana. Pa su naše sudbine zapisane. Al kažu islamski učenjaci da može sudbina biti zapisana znači uvjetno pa stoi u našoj sudbini ako moj rob bude obilazio rodbinu živjeće 80 godina ako ne bude živio ako ne bude obilazio rodbinu živjeći 60 godina Allah zna šta ćemo mi odabrati ali znači imali smo mogućnost da odaberimo pa ako smo krenuli jednim putem Gospodar je znao da će to biti naš put i to je zapisano u levhi mahfuz ali smo imali mogućnost da budemo od onih koji to rade ili oni koji ne radi pa ako ne budemo obilazili rodbinu živjećemo tolku a ako budemo obilazili rodbinu živjećemo tolku ono što mi odaberimo to je ono što je uzišen je Allah zapisao u levhi mahfuz generalno gledajući dosta puta ne treba mnogo hajde kažemo možda Bojim se da ne bude krupna riječ, ali ne treba mnogo e, filozofirati u pogledu hadisa. Allaho poslanik kaže ko hoće da mu se poveća i metak i da mu se produži život, neka obilazi rodbinu, neka čuva rodbinske veze. Tako vjernik treba da te stvari privata. tako su ashabi uspjeli. Njihov životni pravac se bio, rekao poslanik, alihi selam, jedne prilike, jedan od ashaba, je uzeo kamenčić i gađao ljude kamenčićima. Pa mu došao drugi asab i kaže Allahu poslanik je zabranio da se ljudi gađaju kamenčićima. Kamenčićem kaže ne možeš pobijeti neprijatelja, ali kamenčiće možeš iskopati oko i možeš slomiti zub. Pa je taj čovjek nastavio i dalje da gađa ljude pa mu kaže ovaj što je ga upozoravu, ja od danas i šestomu nikad govoriti nijeću. Ja ti kažem, rekao Allahu poslanik, a ti i idalje to tako radiš. Pa je kod njih, znači ne gledajući jeli velika star ili malehna, kod njih je znači bilo, ako je rekao poslanik ali se letu se to je završeno. Allahu poslanik ali se letu se nam došao jednom asabu, video je da nosi znatni prstin. San Bozhiy poslanike u početku nosio zlatni prsten, pa je ostavio nošenje zlatnog prstena, pa ova Asabio što nosio zlatni prsten. Pa mu je Allahu poslanik uzeo zlatni prsten i bacio ga. Pa mu kaže Asabi posle idi uzmi svoj prsten pokloni ga supruzi ili prodaj i koristi se. Da kaže uzmi prsten koji je bacio svojom rukom Allahov poslanik nikada Znači njimov životni pravac je bio, je li to rekao poslanik, je li to zabranio poslanik, oni su tu stajali. Tako i treba da prihvatamo ove hadise. Hoćeš da ti se poveća na faka, hoćeš da ti Allah podari, beriče tu životu, onda treba da pazimo i čuvamo rodbinske veze. Sljedeće je podpoglavlje u kontekstu Čuvanje rodbinskih veza, kaže se, Allah ukazuje pažnju onome koje je pažljiv prema rodbini. Na arapskom, bab men vosale, vosalehullahu, ko bude pazio na rodbinu, čuvao rodbinu, Allah će njega paziti i Allah subhanu wa tala ta će njega čuvati. Od Ebu Hureyri, radi Allaho treba se da Allaho Allah, poslanika ali se letu usram kazo. Allah je stvorio stvorinja i kada je završio s njihovim stvaranjem rodbinska je veza rekla ovo je mjesto gdje ti se utječim od prekidanja rodbinske vezi. Jeste, rekao je uzvišenji Allah. Hoćeš li biti zadovoljna ako budem ukazivao pažnju onome ko bude na tebe paziju a da prekinim s onim ko bude tebe kidao. Hoću, gospodaru, odgovorila je rodbinska veza, neka ti tako i budi. Znači, pazite, Allah poslani govori šta se desilo u prošlosti. Kaže, uzvišeni Allah stvorio je stvorinja. Pa je rodbinska veza. Kako je se to desilo, mi o tome i ne razmišljamo. Mi samo svjedočimo hadijs koji je zabiližen Buharija i vjerodostan da je to apsolutna istina. Pa je rodbinska veza razgovarala sa uzvišenim Allahom pa je kazala, ovo je mjesto gdje ti se utječim od kidanja rodbinske vezi. Pa je rekao uzvišenje Allah, jeste. Hoćeš li biti zadovoljna o rodbinska vezo, ako budem ukazivao pažnju onome koji bude na tebe pazio, a da prekinem svoj odnos i pažnju s onim koji tebe bude kidao. Pa je rekla hoću, pa je, je Allah kazao, neka tako i bude. Imamo dosta hadisa o kojima se spominje da je Allah poslanik ali se letu sram kazao, Ko bude pazio na rodbinsku vezu ispajao njega će paziti Allah i spajati. Ko bude kidao rodbinsku vezu, uzvišeni Allah s.w.t. će kidati odnos prema njemu i pažnju prema njemu. Pa je ovaj hadis s jednije strane eh, podstiči na rodbinsku vezu, a s druge strane zastrašuje nas od kidanje rodbinske veze, da je uzvišeni Allah s.w.t. taj koji je obećao da će paziti na one koji paze rodbinsku vezu. A isto tako da će zapostaviti one koji zapostavljaju rodbinsku vezu. Mi smo nedavno imali jedno predavanje u kojem smo govorili da dosta puta u islamu nagrada je shodna dijelu. Kazna je shodna dijelu. Pa smo o tome navodili mnoge primjere u islamu. Jedan od tih primjera jeste i ovaj. Onaj ko pazi rodbinsku vezu, pazi ga Allah. Onaj ko ne pazi, kida rodbinsku vezu, Allah ga ne pazi, Allah kida odnose prema njemu. Pa je znači ovo Allah, subhanu wa ta'ala, obećanje koje vjernik treba tako da doživi i da se trudi u životu da pazi na svoju rodbinu. Sakako... E, Kada kažemo paziti na rodbinsku vezu, čuvati rodbinske veze, taj pojam je mnogo širi nego što ga nekada ljudi doživljavaju. Definitivno najbolji način čuvanja rodbinske veze je da čovjek posjeti svoju rodbinu, ali nekada čuvanje rodbinske veze može biti na drugi način. Nekada u današnje vrijeme čovjek može nazvati telefonom, može poslati poruku, može poslati pismo, može pitati neke poznanike o svojoj rodbini, može i pomoći materijalno, može i savjetovati i tako dalje. Znači, čuvanje rodbinske veze nije samo strikno posjeta rodbini, već je to jedan širiji pojam, ali je bitno da čovjek ostane u vezi sa svojom rodbinom, da čuva tu vezu, Nekada je to poziv, nekada je to poruka, nekada je to čestitka, nekada je to posjeta, nekada je odlazak na, na neko veselje, nekada odlazak na žalost, nekada je materijalna pomoć, nekada savjet i tako dalje, znači s hodnom vremenu i prostoru i situaciji. Isto, opet 1988. hadis, otprilike u istom značenju, I sljedeći hadis isto tako, 89. U većini slučaja rekli smo da imam Buharija zbog određeni hadijski koristi. Nekada se dešava da citira slične hadise, a znači oni imaju svoju neku hadisku korist koja nas sada ovdje mnogo ne interesuje nama i najbitnije je da svi hadisi kod imama Buharije su inšalavizna vjerodostojni. Nakon toga hadis pod poglavlja ukazivanje pažnje svojoj rodbini Ovdje nam je Imam Buharija citirao jedan hadis koji je malo isprekidan, ovdje citiran, ali ono što je bitno spomenuti je da Allahu poslanik alaih salatu wasalam već na početku samog Islama, kada je pozvao svoju rodbinu u Islama, onaj poznati događaj kada je Allahu poslanik alaih salatu wasalam obznanju Islam počeo pozivati javno svoju rodbinu, pa je jednog dana pozvao te svoje rođake pa ime kazao, pozvao ih je po imenu i prezimenu njihovih plenena i njihovih vođa, Pa im je kazao, ja vam ne mogu kod Allaha pomoći ništa. Čak i svoju čerci Fatimi kaže, Fatima, traži od mene šta hoćeš, ali ja ti kod Allaha ne mogu ništa pomoći. Znači, osim oni e, ljudima iz mojej robine koji povjeruju, oni se mogu nadati nagradu uzvišenog Allaha na ahiretu. Ali što se tiče znači da Allahoposlanik može nekom od svojih rođaka na ahiretu pomoći samo što mu je bio rođak, od toga nima ništa. Ali kaže na kraju Allahoposlanik, nakon što im je postavio taj veliki temelj da im ne može pomoći kod Allaha osim ako budu vjerovali, ali kaže vi imate pravo kod mene, vi ste moja rodbina i ja ću čuvati tu rodbinsku vezu sa vama. Subhanallah ilavim. On im stavlja jedno veliko pravilo i kaže treba da znate... Ja vam, kada je u pitanju Dunjaluk, mogu pomoći, ali kod Allaha vam ne mogu ništa pomoći ako ne budete vjerovali uzvišnog Allaha subhanahu ta'ala, ali imate vi svoje pravo kod mene, vi ste moja rodbina i ja ću te rodbinske veze i odnose prema vama čuvati. Pa, postanik zato smo i rekli, od samog početka svoje misije, uvijek je pitanje rodbinske veze podizo na jedan visoki stepen pa čak znači i u samom početku poziva ljudu islam, davao im je doznanja znanja, vi ako prihvatite istinu vi ćete se spasiti, ako ne prihvatite, ja vam pod Allaha ne mogu ništa pomoći, ali vi ste i dalje moji rođaci vi ste i dalje moja familija ja imam obaveze prema vama da čuvam rodbinsku vezu znači koja me vezuje sa vama Nakon toga Nakon toga, novo potpoglavlje, ukazivanje pažnji rodbini nije uzračanjem istomjerom. Nerijetko se dešava, pa možda veoma često se dešava, Da mi ljudima ono uzvraćamo, došao si ti kod mene, ja ću doći kod tebe. Nisi ti došao kod mene, neću ni ja doći kod tebe i tako dalje. Allahu poslanik ali se letu selam postavio takođe u pogledu među ljudski odnosi kada je u pitanju obila za rodbini jedno veliko pravilo koje proizilazi iz ovog hadisa. Kazara Allahu poslanik ali se letu selam u 5991. hadisu rodbini Pažđi ne ukazuje onaj koji na pažnju uzrača pažnjum, nego onaj koji na nju pazi i onda kada je ona od drugih uskračena. Kaže se na arapskom jeziku leisel wasil bil mukafiq. Onaj koji uzrača kaže ljudima onaj ko izrača ljudima, oni došli njemu, on došao njima, nije to, kaže, čuvanje rodbinskih veza. Nije to čuvanje rodbinskih veza, već je čuvanje rodbinskih veza da ti obiđeš onoga koji tebe ne obilazi. Pa je to jedno veliko pravilo u islamu, znači nije čuvanje rodbinskih veza, to je uzračanje na dobročinstvo. Došao tebi neki rođak i ti njemu došao, pa došao on tebi i tako dalje. To je uzračanje ali je čuvanje rodbinskih veza kada neko njih kida, a ti se trudiš da spojiš te veze. Pa je to, znači u islamu, prvenstveno se smatra čuvanjem rodbinskih veza i pažnja rodbinskih veza da čovjek pazi one ljude koji ga one ljude koji ga, hajde da kažemo, ili izbjegavaju i kojim ne dolazi, da on pokušava sa njima oživjeti rodbinske veze. Pogledajte kako je islam savršen, pogledajte kako je islam lijep. Svakako poziva na pažnju rodbini, pa makar ta rodbina i ne bila znači e, istog ubjeđenja kao on, makar ne bili u islamu, makar bili i nevjernici, okej, okay, ali Znači nije samo da čovjek uzrati rodbini na, na njihovom obilasku i čuvanju rodbinske veze. Ne, Islam ide dalje. Islam nas postiče da budemo od onih koji će inicijirati veze, koji će jačati veze, koji će oni koji su zaboravili čovjeka obilaziti, paziti i tako itd. Pa je znači ovo također jedno veliko islamsko pravilo, da održavanje rodbinske veze ne znači uzvratiti onome ko nam dolazi. Održavanje rodbinskih veza u islamu podrazumijeva se da čovjek pazi i na one koji njemu ne dolazi, da on njima ide, da on na njih pazi i da se on njima javlja. Još jednom ćemo pročitati, iako je to malo na bosanskom eh, da kažemo teže satiti koliko je to tako jednostavno na arapskom jeziku. Rodbini pažnju ne ukazuje i ne čuva rodbinske veze. Onaj koji na pažnju uzrača pažnjom, onaj koji uzrača Znači na čuvanje rodbinskih veza uzrača tako nego onaj koji na nju pazi i onda kada mu je ona od drugih uskračena. Znači nije rodbinska veza da čovjek uzvrati onima koji pazi na njega. Imamo rodbinu, oni nama dolaze i mi njima odemo. To je uzračanje, ali je čuvanje rodbinske veze da čovjek pazi na oni koji njemu ne dolaze i one koji kidaju rodbinske veze. <kuh> Nakon toga, jedno novo poglavlje, odnosno u ovom poglavlju, podpoglavlje, kada je u pitanju rodbinska veza, kaže Imam Buharija o mušriku koji rodbini ukazuje pažnju, a zatim primi islam. Znači, desi se da čovjek bude nemusliman, ali dok je u periodu znači nevjerstva, dok nije musliman, on ima svojih dobrih dijela. Čovjek nije musliman, ali dijeli sadaku, pazi na rodbinu, poštenje, čedanje i tako dalje. Da li će imati nagradu kada primi islam za ono što je radio? Znači, Imam Buharija je, znači vidjećete izuzetno pronicljiv, izuzetno pronicljiv. U ovim svojim podnaslovima e, otvara čovjeku mnoge vidike. Pa je ovdje došlo u ovom poglavlju, o mu, poglavlje o mušiku, pokloniku koji rodbini ukazuje pažnju, a zatim primi islam. Kakav je stav islama prema tom čovjeku? Čovjek nije bio musliman i u tom periodu, dok nije musliman, bio je dobar, bio je čestit, bio je moralan, pazio je na rodbinu, udjeljivao ime tako, bilazio je prijatelje, da mu to islam, hajde da kažemo, priznaje ili ne. Da čujemo šta stoji u sljedećem hadisu. Od Hakima ibn Hizama se prenosi, da je došao Allahom poslaniku alihi salatu wasalam i kazao Allaho poslaniče, šta misliš očuli za onu, čemu sam vodio računa u doba neznanja, džahilijeta, pažnja prema rodbini, oslabađanje robova i milostinjo imati nagradu. Dolazi jedan ashab Hakim ibn Hizam, kaže Allaho poslaniče, želim da te nešto pitam. Ono što sam ja radio u periodu pred islamskom u džahilijetu i on je naveo nekoliko stvari pa mu je kazao Oslobađao sam robove, pazio sam e, svoju rodbinu i udjeljivao sam milostinju. Tri velika dobra djela, društvena dobra djela. Udjeljivanje, milostinje, pažnja e, prijatelja i rodbini i e, oslobađanje robova. Da li ću, ja, zato imati sad nagradu? Pa moja lauposlanika, ali i se lato selam, odgovorio jednim odgovorom gdje mu je hajde da kažemo, tu odobrio, ali islamski učenjaci se debelo razišli šta znači te riječi. Na arabskom jeziku kaže, Allahoposlanik je rekao, Eslemte ala, Eslem ala ma selefe min hajr. Eslemte ala ma selefe min hajr. Prevedeno je na bosanskom jeziku, da je Allahoposlanik k njemu odgovorio, primajući islam, zadržao si ranije učinjena dobra djela. U svakom slučaju, u pogledu ovog hadisa, generalno, znači ovaj asav, kada je upitao Božih poslanika, lao poslanike, pohvalio taj njegov postupak i izrekao mu jednu formulu koja se može dvosmisljeno shvatiti. Pa su islamski učenjaci na osnovu toga izauzeli dva oprečna stava. Da li insan, koji je radio dobra djela prije nego što je bio musliman, udjeljivao je sadaku, pazio je na rodbinu i tako, da li je bio je milostiv, da li će kada primi islam Biti nagrađen za ta dobra dijela ili neće. Svodno ovom hadisu i svodno svatanje ovog hadisa. U svakom slučaju, svi su oni složni da je Allaho poslanika ali se lajatu vaselam ovoga čovjeka želio da pohvali, ali se razilaze da li će imati nagradu ili ne. Pa je jedan jedan dio učenjaka svatio da je Allaho poslanika ali se lajatu njemu kazao da imat nagradu, ti si primio islam, I imat ćeš nagradu za ono što si radio u džahilijetu i tako je e, prevodioc Buharije i odabrao mišljenje. Znači on i kaže primajući islam zadržao si ranije učinjen dobra djela. Pa je jedan komentar ovog hadisa da je islam kada primi islam, a imao je u predislamskom dogu, prije što je bio musliman činio je dobra djela, da će ga uzviše Allah nagrati za ta njegova dobra djela. Znači generalno islamski činjavac kaže ako čovjek, Shodno opet hadisu kod mama muslima da čovjek ako radi dobra djela i umri kao nevjernik, on od toga na danu nema ništa. Znači imamo, hajde da kažemo da počinjemo platformu graditi. Čovjek nije bio musliman, nemusliman. Radio je dobra djela, Allah oposlanik je obećao u vjerodostom hadisu, spomenuo, uzvišen je Allah če čovjeku nevjerniku koji čini dobra djela, povećat će na fakku, na dunjalku zbog njegovih dobrih djela kada dođe na sudnji dan da nema šta trašiti od svoga gospodara. Robe nisi vjerovao na Dunjaluku sčinio dobročinstvo i mi mismati povećali na faku i tisi što bi rekao naplatio još na Dunjaluku sva dobra djela. To je znači čovjek koji je bio nemusliman i umro nemusliman. Govori imam čovjeku nemuslimanu radio je dobra djela i primio islam, da li će on imati, da li će on imati nagradu za to? Pa kažu jedan jedan di učenjaka imat će nagradu zato su od novom hadisu drugi učenjaci kažu ne. Ta dijela neće za njih imati nagradu, ali on je u narodu postao poznat da je dobar, da je plemenit, da je čestit, pa će to naslijediti, naslijedit će tu lijepu reputaciju. Ljudi će ga u islamu privatiti kao dobročinitelja, ne mora znači, počinjati s nuli, ne mora graditi svoju ličnost. On je ušao u islam, ali ga ljudi znaju, a mašala, on je, on je dobročinitelj, on je dobar, on je plemenit, znači neće mu ljudi to zaboraviti. Pa je, znači, e, njegova nagrada u tome je što je on s druge strane ima naviku. On je u predislamskom dobu, dok nije bio musliman, naučio dijeliti. Kada primi islam, on je već u jednu ruku naviknut da odmah u islamu kreni činiti dobra djela. U svakom slučaju, znači, to su dva različita tumačenja ovih hadisa, ali je interesantno. Pogledajte opet onu pronicljivosti mama Buharije, ko o kojoj govorimo neprestano, Zašto je Imam Buharija citirao ovdje ovaj hadis? Citirao ga je zbog Hakim ibn Hizama kada je rekao Allahu poslaniće, ona dijela koja sam radio u predislamskom dobu oslobađao robe, pa, robove i pazio rodbinu. Mi trenutno se nalazimo u poglavlju pažnja rodbini. Pa kaže Imam Buharija o mušiku koji rodbinu ukazuje pažnju, a zatim primi islam. Znači, vedite kako je Imam Buharija pronicljiv, ovaj hadis je citirao, Zbog riječi Hakim ibn Hizama ja sam Allahoposlanic u predislamskom dobu oslovađao, robove, pazio rodbinu i dijelio sadaku. Imam li ja za to sevap? Pa mu je Allahoposlanik ali selam rekao, eslemte alama selefe min hajr, ti si primajući islam zadržavu. Učinjena dobra dijela, znači onako kako je prevedeno. Rekli smo da u pogledu ovog hadisa postoje dva različita tumačenja, da jedan dio islamskog učenjaka smatraju da će čovjek kada primi islam biti nagrađen za dobra dijela koja je činio prije islama. Rekli smo generalno da se to misli samo na osobu koja je primila islam. Nevjernik ako uradi dobra dijela... Znači on ono što uživa na Dunjalu ku to je na nagrada za dobra djela koje učinio. Već se ovdje govori o čovjeku koji je bio nemusliman, radio je dobra djela, pa kada primi islam, da li će biti za, na, nagrađen za ta djela? Jedan dio učenjaka kaže da, biće nagrađen, a drugi dio učenjaka je kazao on neće konkretno biti nagrađen za ta djela, ali ostaje mu reputacija, ostaje mu znači e, e, kod ljudi lijep glas Ljudi ga znaju, s druge strane, naučio je on i već je, da kažemo, sam sebe odgojio da radi ta dobra dijela i sve je on to naslijedio i samim primanjem Islama. Nakon toga, i to je ako Bog da, iz zadnji hadis koji ćemo večeras uzeti, pa ćemo ako Bog da napraviti jednu kraću pauzu. Počinje, počinje Imam Buharija rahmetullahi alayhi da nam otvara nova vrata nakon što je govorio o rodbini lagano Imam Buharija prelazi na nova poglavlja to je odnos muslimana prema djeci odnos muslimana prema djeci pa nam ovdje Imam Buharija Rahmetullahi alih, počni sa jednim hadisom, a nakon toga iako je taj hadis u jednu ruku malo indirektan u pogledu odnošenja čovjeka prema djeci, nakon toga čim imam Buharija citirati dosta hadisa koji jasno, jasno ukazuju, jasno ukazuju kakav bi trebao da bude odnos čovjeka muslimana prema djeci. A ono prije nego što citiramo ovaj hadis i prije nego što ga malo komentarišemo, da rezimiramo, znači kada su u pitanju dobročinstvo prema rodbini, Islam mnogo, mnogo pažnji preporučuje kada je u pitanju rodbina, rodbinske veze, bez obzira da li ta naša rodbina bila muslimani ili nemuslimani, Islam nas obavezuje da pazimo na rodbinu. S druge strane, Islam strogo prijeti, strogo prijeti da čovjek bude od onih koji kidaju rodbinske veze, zaboravlja na svoju rodbinu. Rekli smo da rodbinska veza Nije samo obilazak rodbini, već da shodno vremenu i prostori situaciji, nekada je rodbinska veza i posjetiti rodbinu, nekada je pitati za njih, nekada ih je nazvati, nekada je pomoći materijalno, nekada ih je savjetovati i tako dalje. Znači, postoji mnogo načina i metoda čuvanja rodbinskih veza. <clears throat> Kaže se u ovom hadisu to je 5.993. hadis od Halda ibn Sa'ida radijallahu ta'ala anhum, e, on govori o osobi koja se zove Umu Halid. Umu Halid, ona kaže, došla sam u žutoj košili sa svojim ocem kod Allahoposlanika, ali se letu osenam, pa je on rekao, sene, sene. Znači, Allahoposlanika, ali se rad, došla jedna mala djevojčica kod njega, nosila je, imaju drugi hadisi koji pojašnjavaju ovaj hadis, da je došla u jednoj novoj svilenoj, znači, odjeći Haljinici, pa je Allahoposlanik čak ovdje i koristio jednu, E, abesinsku riječ, pa joj je kazao sene, sene, to nije arabska riječ, ali je Allah poslani koristio jednostavno želeći da se poigra malo sa tom djevojcu i kako ti to lijepo stoji, kako ti to lijepo stoji ta njena haljnica. Pa ona kaži, počela sam se igrati sa mladežom pečatom vjerovjesništva, Allah poslani kali se, -latu selam, između dvije plečke je imao mladež, to je bio pečat poslanički čak neki ashabi znači koji su prije islama bili judi ili kršćani čitali su prijašnje objave znali su da Allahu poslanika li se la tu selam između dvije plečke ima jedan veliki mladež da je to poslanički pečat Pa znači kada su htjeli da provjeri da li je on tačan, znači da je istina, da je on poslanik Alih sada traži su od njega ili su se trudili u nekim vanrednim situacijama da pogledaju i da vide taj pečat, pa se znalo desiti da Allahu poslaniku Alih sada tu ciljano nekom od njih pokaže taj svoj poslanički pečat, znači koji je imao između dvije plečke. Pa ova djevojčica je došla, pogledajte Allahu poslanika Alih sada tu selam njegovi milosti, prvo dolazi djevojčica, Allahu poslanike zauzet vodi državu, on je vojskovođa, on je ima, ima porodcu, ima supruge, ljudi, znači postavljaju pitanja, dolazi jedna curica, malehna, pa lao poslanika, ali se letu se nam, igra se sa njom, pa joj kaži sene, sene, kako ti je lijepa ta tvoja halnica, pa ona kaži, ja sam prošla iza leđa Božijim poslaniku, pa sam se igrala sa tim njegovim poslaničkim pečatom koji je bio između njegove dvije plečke, kaži zbog čega me moj otac i naružio i znači, hajde da kažemo, kritika ovo što se tako ponaša prema poslaniku, ali mu je Allah poslanik Ali Sele, se rekao pusti je, a zatim se obratio u meni i kazao, nosi i deri, nosi i deri, nosi i deri, u smislu, dovio je Allah poslanika ali se, letu selam Allah uđelešanu da ju podari, da dugo nosi, da dugo nosi tu svoju haljnicu i da ju Allah uđelešanu podari bereket i blagoslov. Pa znači, Imam Buharija nam počinje od ovog hadisa, od 993. hadisa, počni sa jednim novim podpoglavljima, to je odnos Božeg poslanika ali se, letu selam, prema djeci, svakako sviti hadisi nama definišu i formulišu kako bi se mi trebali ponašati sa djecom. Mi ćemo ovdje napraviti kraću pauzu, a nakon toga, ako Bog da, vraćamo se e, dalje daljjem komentarisanju hadisa koji dolazi u ovom poglavlju suvaneke Allahumma bihamdike, eshedu en la ilaha illa tubu ilayk